פרק ג' הוי מוראה ונגאלה, העיר היונה. לא שמעה בקול, לא לקחה מוסר, באדוני לא בטחה, אל אלוהיה לא קרבה. שריה וקרבה אריות שואגים, שופטיה זאבי ערב, לא גרמו לבוקר. נביאיה פוחזים, אנשי בוגדות.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 גיבור יושיע, יסיס עלייך בשמחה, יחריש באהבתו, יגיל עלייך ברינה. נוגה ממועד, אספתי ממך, היו מסעת עליה חרפה. הנני עושה את כל מעניך בעת ההיא, והושעתי את הצולעה, והנידחה אקבץ. ושמתים לתהילה ולשם בכל הארץ בושתם. בעת ההיא אבי אתכם, ובעת קבצי אתכם, כי אתן אתכם לשם ולתהילה בכל עמי הארץ, בשובי את שבותכם לעיניכם. אמר אדוני